Kapitola druhá, Šikandýho osud, Bíšmovo vyprávění, část druhá. Bojovali jsme mnoho dní, používají všech nebeských zbraní a všech druhů boje, které popisují védy. Ráma vypouštěl střely, které lze popsat jen stěží. Nabývali rozmanitých podob a přilétali ze všech stran. Já se ve svém kočáře neustále otáčel, odrážel jeho zbraně a snažil se o protiútok mými vlastními. Obaj jsme hledali mezery v protivníkově obraně a sami se pečlivě bránili. Bitva trvala celý den a v noci jsme odpočívali. Boj nás oba dva nesmírně vyčerpal. 23. třetího dne bitvy Ráma bojoval s dvojnásobnou silou. Z nenadání vystřelil ohromné množství šípů, které dopadly na moje koně a vozataje, jako jedovatí hadi. Všechny je zabil a já zůstal stát na nehybném kočáře, zatímco Ráma na mě střílel své smrtnostné šípy. Když se mě odrážel, vypustil mocnou střelu, která mě zasáhla do hrudi jako blesk a srazila z kočáru. Na zem jsem dopadl plných padesát kroků dozadu od kočáru. Ráma, který mě považoval za mrtvého, zaburácel jako bouřkový mrak a všichni ho stoupenci mu provolávali slávu. Kurovce, kteří mě doprovázeli, zachvátil zármutek. Když jsem tam tak omráčen ležel, uvíjel jsem vedle sebe osm zářících bráhmanů v nebeských podobách. Zdvihli mě ze země a laskavě mě podepřeli. Pokropili mi obličej studenou vodou a řekli, neboj se, tvůj úspěch je na blízku. Vstal jsem osvěžen a povzbuzen a spatřil svůj kočár s čerstvými koňmi, o které se starala moje matka. Dotkl jsem se jejich nohou a uctil památku svých předků. Potom jsem nastoupil do kočáru a poslal jí pryč. Chopil jsem se opratí a pokračoval v boji. Podařilo se mi rámu zasáhnout velmi mocným šípem, který se mu zabodl hluboko do těla. Klesl na kolena a když bezvědomí padal, luk mu vypadl z ruky. Poté jsem spatřil mnoho nepříznivých znamení. Z oblohy pršela krev a meteory. Nastalo zatmění slunce, vál silný vítr a země se třásla. Ráma byl však jen omráčen. Zakrátko se opět postavil na nohy a boj pokračoval. Obaj jsme na sebe vrhali svoje nejhrozivější zbraně, dokud slunce nezapadlo. Tehdy jsme se opět odebrali na noc k odpočinku. Té noci, když jsem ležel na lůžku a poraněné tělo mi ošetřovali lékaři, mě napadlo, že ta bitva snad nikdy neskončí. Modlil jsem se k bohům, aby mi ukázali nějaký způsob jak rámu přemoci. Později jsem ve spánku opět spatřila o něch osm bráhmanů, kteří mě navštívili na bojišti. Znovu mi dodali odvahy slovy. Neměj strach, o oh, synu Gangy. Jsi naše vlastní tělo a poskytneme ti veškerou ochranu. Rámu jistě porazíš. Zde je zbraň, kterou si znal ve svém minulém životě. Vyrobili višva karmá, jmenuje se prašvápa a nikdo na zemi ji nezná, dokonce ani ráma. Vyvolej v mysli během zítřejší bitvy a zjeví se ti. Rámu sice srazí, ale nezabije. Nemůže být zabit, ale prašvápa ho přemůže a zbaví ho vědomí. Ty ho pak budeš moci vzkřísit zbraní Samvodhana. Zářící bráhmanové zmizeli a já se radostně probudil. Vyšlo slunce a bitva pokračovala. Po zbuzení z úst nebeských bráhmanů mi dodalo novou sílu a energii do boje. Po divoké výměně zbraní jsem pomyslel na prašvápu. Mandry se mi i hned vybavily v mysli, ale v tom okamžiku jsem zasechl bouřlivý křik nebeských hlasů. O bíšmo, nepoužívej prašvápu! Aniž bych je vzal na vědomí, přiložil jsem zbraň na luk a zamířil na rámu. Najednou se přede mnou objevil ryšinárada. nárada. Bohové stojí na nebesích a zakazují ti použít tuto zbraň. Ráma je Asketa, bráhmana a tvůj učitel. O, synu kurva, nevystavuj ho žádným způsobem ponížení. Parašuráma, který viděl na mém luku neodolatelnou prašvápu a nevěděl, že mi bylo zakázáno jí vystřelit, vykřikl. Běda, obišmo, jsem zničen! A pustil luk. Potom k němu přistoupil jeho otec Džama s ostatními nebeskými mudrci a přikázali mu, ať přestane bojovat. Řekli mu, že jsem byl jeden z osmi vasů a že mě nemůže v bitvě zabít. Jamadag mě řekl, Arjuna, mocný Indrův syn, bude v budoucnosti příčinou Bíšmovi smrti, tak přikázal Brahma. Bitva skončila. S těžkými zraněními jsem předstoupil před svého učitele a položil se mu k nohám. On potom oslovil Ambu. O, princezno, vidělaj jsi, že jsem se snažil býš mu porazit, ale přesto se mi to nepodařilo. Proto můžeš jít, kam si přeješ. Více již udělat nemohu. Dívka smutně odpověděla. Budíš o svědče. Udělal jsi pro mě, co bylo v tvých silách, a jsem ti za to vděčná. V mém srdci však stále plane pomsta. Podstoupím Askezi a tak získám sílu osobně přivodit Bíšmovu smrt. Mého učitele velmi potišla má odvaha a požehnál mi, že se mi v bitvě nikdo nevyrovná. Když se mu Amba poklonila, se všemi svými následovníky odešel. Amba odešla do lesa. Odebrala se k jamuně a věnovala se tvrdé askezi. Věděl jsem vše, protože jsem po návratu do hasty náporu určil muže, aby ji neustále hlídali. Jeden rok stála na břehu řeky a postila se. Stála se s dviženýma rukama, vyhublá se s hrublou kůží, ožehnutou sluncem a spletenými vlasy. Po roce přerušila půst tím, že snědla jeden suchý list. Pak se trvala další rok, ponořena popáz ve vodě. Stála na jedné noze a plála rozhořčením. Tak vytrvala dvanáct let. Příbuzný, ani nikdo jiný ji nedokázal přesvědčit, aby přestala. Potom od jamony odešla, cestovala dle libosti a navštěvovala svaté poustevny mnoha mudrců. Celou tu dobu pokračovala v askezi, koupala se třikrát denně, tiše meditovala a postila se. Její vzhled se z laskavého změnil v nelítostný a začala z ní vyzařovat asketická síla. Jednoho dne, když se koupala v ganze, jí moje matka řekla. Proč provádíš tak hrozivou askezi, o dívko? Amba odpověděla. Přeji si zničit bíšmu, který je tak mocný, že ho nedokáže přemoci ani parašurám. a jí chci nabít nepřekonatelné síly. Moji k ocánu plynoucí matku její slova rozlobila. O ženo, tvoje jednání je nečestné. Tvého cíle se ti nepodaří dosáhnout, protože jsi slabá. O dcero jestli se svého odhodlání nevzdáš, Proklejte, aby se stala hrozivou řekou, v níž teče voda jen v období dešťů. Kež si plná krokodílů a jiných dravých vodních živočichů. Když to matka dořekla a pokusila se o úsměv, zmizela a zanechala ambu stát ve svých vodách. Princezna však přesto neustala. Odala se naopak ještě tvrdší askezy. Nic nejedla ani nepila a ovládala dokonce i dech. Cestovala i nadále a když dospěla do Vatsabhumi, padla k zemi a proměnila se v řeku. Je známo, že řeka ve Vatsabhumi teče pouze v období dešťů a kvůli množství krokodýlů a nebezpečných ryb se k ní nelze přiblížit. Díky Askezi se však v řeku proměnila jen polovina jejího těla, zatímco druhá žila stejně jako dříve. Pokračovala v Askezi a po nějaké době za ní přišly ryšové z Vatsabůmy. Zeptali se, co si přeje a když odpověděla, řekli. Měla bys vyhledat Mahadévovu přízeň, neboť tento bůh dokáže splnit jakékoliv přání. Amba se modlila k bohu Šivovi a on se jí brzy zjevil a zeptal se, co si přeje. Když ho požádala o sílu mě zabít, odpověděl. Zabiješ ho! Amba se potom zeptala, jak to bude možné vzhledem k tomu, že je žena. Šiva odvětil. Moje slova nikdy nemohou být na prázdno. O požehnaná! Staneš se mužem a zabiješ mu v bitvě. V příštím životě se budeš toto vše pamatovat. Narodíš se v Drupadově rodu a staneš se Maháratou, který bude hbitě ovládat zbraně a v bitvě bude obratný a nelítostný. Nebude to dlouho trvat. Šikandý byl tedy v minulém životě Amba. Narodil se nejprve jako žena, a potom získal svoji současnou podobu. Poslouchejte, jak k tomu došlo. Drupadova královna byla dlouho bezdětná. Společně se svým manželem tedy uctívala Šivu, aby měla dítě. Její muž se modlil o mocného syna, ale Šiva mu řekl, že jeho manželka porodí dceru, která se později promění v muže. Přestože Drupada Boha prosil jen o syna, Šiva odpověděl: Stane se, jak jsem řekl, neboť tak rozhodl osud. Brzy poté Drupadova královna počala a v pravý čas porodila dceru. Drupada, pamětli v Šivových slov, oznámil, že se narodil syn a nechal provést všechny obřady určené pro chlapce. Nemluvně nikdo neviděl a pravdu znalo jen několik důvěryhodných služebníků v paláci. Drupada dceru vychovával s láskou a učili psaní a všem uměním. Nechali také zasvětit do lukostřelby a ostatních umění boje. Když dospěla, královna požádala Drupadu, aby ji našel vhodnou nevěstu. Drupady se zmocnila úzkost. Protože jeho dcera se stále ještě neproměnila v syna. Že by Šiva nemluvil pravdu? Jeho manželka však pevně věřila, že v slib nemůže vyznít na prázdno. Šikandý se stane mužem a měl by si proto vzít ženu. Královnina víra Drupadu přesvědčila a tak zařídil svatbu. Vybral dceru Hiranyavarmy, krále Dašárna. Tento král byl neporazitelný a měl radost, že může dát dceru Drupadovu synovi. Během svatby nikdo nic netušil. Mladá šikandý, krásná jako bůh, k ní přišla oblečená jako chlapec v nádherném brnění. Pamatovala si události ze svého minulého života a šivova slova. A taky, když se narodila jako žena, chovala si jako muž. Bylo však jen otázkou času, než Hirania Varmova dcera objeví pravdu. Vypravila posly ke svému otci, aby mu oznámila, že Drupadův syn je ve skutečnosti žena. Otec se rozuřil a poslal k Drupadovi vyslance, který jeho jménem prohlásil. Tvoje nestydatost mě urazila. Jak si mohl přijmout moji dceru jako manželku pro tvoji vlastní dceru? Chystám se přijít a za tento čin tě potrestat. Brzy tě i s tvými ministry zabí. Drupada byl přistižen jako zloděj. Nebyl schopen nic říci. Snažil se přesvědčit manželku Shikhandi, že její manžel se brzy stane mužem, ale marně. Dívčin otec shromáždil velkou armádu a vydal se na pochod ke Kampily. Znepokojený Drupada řekl manželce. Jsme hlupáci a přivolali jsme na naše hlavy velké neštěstí. Hrozí nám nebezpečí. Co bychom teď měli podle tebe dělat? Drupada a jeho žena usoudili, že jejich jediným útočištěm je uctívání bohů. Drupada prosil bohy a Hiranya se zatím blížil k jeho zemi. Mezitím šikandí, zarmoucená nebezpečím, do něhož je všechny podle svého mínění uvedla, opustila město. S rozhodnutím vzít si život, vstoupila do lesa v oblasti, která byla domovem mocného jakši jménem Stůna. Našla jeho sídlo, bílý palác natřený vápnem, vstoupila do něj a usedla, aby se odala askezi. Jak šaměl laskavou povahu a tak se jí zeptal na důvod její askeze. Řekl, "Pověz mi, jestli ti mohu nějak pomoci. Šikandý odpověděla: Nikdo mi nemůže dát to, po čem toužím. Stůna však nesouhlasil. Já ti určitě mohu dát vše, co si přeješ, o princezno. Jsem kuvéru v společník a mohu udílet požehnání? I taková, která běžně udělit nelze. Řekni mi tedy, co si přeješ. Šikandý podrobně vyložila celý svůj příběh a na závěr řekla. Jediný způsob, jak zachránit současnou situaci, je, že získám svoje mužské pohlaví o bezchybný. Jakša jehož její příběh rozesmutněl, a který cítil tlak osudu, její žádost pečlivě zvážil. Nakonec odpověděl. Opravdu se tak musí stát. Dám si však jednu podmínku. Tvoje přání jsem schopen splnit jedině výměnou svého pohlaví za tvoje, ale musíš mi je po krátké době vrátit. Šikandý souhlasila že se ke stůnovi vrátí, hned jak Herania Varmá opustí Kámpilju. Pak si vyměnili pohlaví a šikandí se vrátila do otcova paláce. Když Herania Varmá dorazil s armádou do Kámpilji, poslal svého kněze k Drupadovi s těmito slovy. Pojď se mnou bojovat, mizero, podvedle si mě. Tehdy se však Šikandý již vrátil v mužské podobě. Drupada řekl, došlo k omilu o svědče, Král byl milně informován. Přesvěď se sám o pohlaví mého syna. Překvapený Hiran Varma poslal spousty krásných dívek, aby zjistili šikandýho skutečné pohlaví. Když mu oznámili, že Drupadův syn je doopravdy mužem, dorazil do kámpily s radostí v srdci. Strávil u Drupady nějaký čas a nakonec se vrátil do svojí země, šťastný z nového spojenectví s Drupadou. Stůna se ukryl ve svém paláci a čekal, až se šekandý vrátí. Právě tehdy se stalo, že kolem letěl kuvéra, prohánějící se po obloze ve svém nebeském kočáře. Uviděl stůnů v krásně zářící palác ozdobený barevnými prapory, drahokami a girlandami. Přistál a přiblížil se k paláci. Ale když ho nikdo nepřicházel uvítat, rozlobeně se zeptal svých společníků. Který hlupák tady žije? Proč mě nevítá? Někteří z jakšů potom kuvérovi oznámili, co se stalo. Řekli mu, že se stůna zahadbeně skrývá v paláci. Kuvéra nařídil. Přiveďte sem toho pošetilce, potrestám ho. Stůna vyšel ven a zůstal ostýchavě stát před svým pánem Kuvéru ve své ženské podobě. Proč si to udělal? zeptal se Kuvéra. Tím, že se vzdal svého pohlaví, si ponížil Jakši. Proto tě proklínám, aby již nenabil mužského pohlaví. Také šikandý nenaběde svoji ženské podoby. Ostatním jakšům se stůny zželelo. Udělal to konec konců jen z laskavosti. Požádali kuvéru, aby kledbu omezil a stůna tak nebyl potrestán navždy. Kuvéra prohlásil. Až šikandý zemře, stůnovi se jeho mužská podoba vrátí. Ať nezoufá. Mocný kuvéra, který dokáže za okamžik urazit velké vzdálenosti, pak se svými následovníky odjel. Krátce na to se vrátil šikandý. O, Stůno, nyní ti vrátím tvoje mužské pohlaví, jak jsme se dohodli. Stůna odpověděl. Bylo určeno, že ti v tomto životě zůstane, o, vznešený. se laskavě do svého sídla. Jakmile to šikandý slyšel, s radostí se vrátil do kámpily. Když bíš do dovyprávil svůj příběh, dodal. A tak mě šikandý, dříve ambá, nenávidí, ale protože se původně narodil jako žena, nikdy proti němu nepozvednu zbraň. Toto jsem slíbil. Nebudu bojovat se zbraní proti ženám, těm, kdo mají ženská jména, ani těm, kdo vypadají jako ženy. O, dur jodano, se šikandým nebudu bojovat, ani když mě napadne, aby mě zabil. Duryodena přikývl a pohlédl úctivě na bíšmu. I když s ním praotec často jednal drsně, princ nemohl popřít jeho vznešenost. Duryodena položil ruku na královské žezlo a řekl. O synu Gangi, teď budeme muset bojovat s mocnou pándovskou armádou. Oplývá hrdiny, kteří se vyrovnají ochráncům vesmíru, a bude stejně obtížně překonatelná jako oceán. Řekni mi, ópra otče, kolik času ti podle tvého názoru zabere její zničení? Bíž mu v rázčitý, ošlehaný obličej, ozdobený splývajícím bílým bousem, se rozjasnil úsměvem. Je správné, že se ptáš, Durjodano. Velitel musí před započetím boje. Zná silné i slabé stránky nepřítele i svoje vlastní. Slyš tedy o nejvyšší možné síle, kterou v této válce projevím. Používaje obyčejné zbraně na obyčejné vojáky a nebeské zbraně na ty, kdo je ovládají, mohu denně zabít deset tisíc pěšáků a tisíc bojovníků na kočárech. Může to být i více. Jestli mě v zápalu boje popadne hněv, mohu zabít mnohem více mužů. Věz však, že budu bojovat jen čestně. Bíšma připomněl Durjodanovi pravidla boje, které neměl v úmyslu porušit. Hrdinové by například nikdy neměli použít bojské zbraně k zabíjení bojovníků na nižší úrovni. Bojovat by měli vždy rovní s rovnými. I ten, kdo vlastní nebeské zbraně, by měl s neozbrojeným nepřítelem bojovat beze zbraně, nastaneli taková situace. Bíšma se dotkl rukou luku. Budu-li takto bojovat bez ustání celý den, o králi, mohu pobít nepřátelskou armádu za jeden měsíc. Durjodana provolal Bíšmovi slávu a otočil se k drónovi. O učiteli, a co ty? Jak dlouho si myslíš, že by ti trvalo přemoci nepřítele? Drona se na Durjodanu usmál stejně jako píšma. Jsem starý a část svojí síly jsem již ztratil. Přesto se budu ze všech sil snažit a budu spalovat pánovskou armádu ohněm svých zbraní. Také si myslím, že mohu všechny bojovníky zničit přibližně za měsíc. Kripa řekl, že by mu to zabralo dva měsíce a smělejší a švatáma prohlásil, že by to zvádl za deset dní. Karna se nechala slyšet, že by mohl s nepřítelem skoncovat za pět dní, čemuž se Bíšma zasmál a řekl. Tak můžeš mluvit, jen dokud se nesetkáš s Arjunou, s jeho zbraněmi, lasturou a Vásu dévou jako vozatajem. Říkej si, co chceš, synu Rády, neboť mluvit je snadné. Karna se zamračil, ale neřekl nic. Durjordana se dále vyptával svých generálů a velitelů a zjišťoval tak jejich sílu a odhodlanost k boji. Kurovci rozebírali svoje bojové plány dlouho do noci. Krátce po rozbřesku měla započít bitva.